Emellanåt dyker nya figurer upp i den gemensamma fantasin. De sveper över världen i samma takt som ryktet om dem sprids och slår till även i de mest oansenliga hörnen. Under hösten har det varit clowner. Det började i USA. This wave of clown panic started in late August when polisen in South Carolina received reports about a suspicious character dressed as a clown who was trying to get children to follow them into the woods. Residents reportedly took matters into their own hands and began firing shots. Sen detta första vittnesmål om skrämmande clowner som försökt locka barn in i skogen i South Carolina i slutet av augusti så har det kommit allt fler rapporter från runt om i världen. I Sverige dök en liknande clown upp i mitten av oktober då en 19-åring i Nybro rapporterade att hon hade sett en av mördarklownerna. Jag hade varit på kvantum och handlat och var på väg hem gåendes. Jag hade hörlurar och när jag kom till Fagers lättskolan kände jag mig iakttagen. När jag vände mig om såg jag först ingenting alls. Sen kollade jag ännu en gång och då stod det en clown där, berättade hon för sajten 24nybro.se. Varför ser alla plötsligt läskiga clowner överallt? Ja, dels har det nog att göra med att vi hör talas om dem. När människor klär ut sig till clowner och skräms så får de uppmärksamhet. Och när de får uppmärksamhet så får andra människor som också vill ha uppmärksamhet inspiration. På så vis sprids idén från land till land. Och det är inte otänkbart att vi vill ha uppmärksamhet även här i Sverige- men ett gäng nya lyssnarhistorier i min inkorg har fått mig att tänka lite extra på den där mekaniken att läskiga berättelser tycks skapa nya läskiga berättelser, att skräcken sprider sig i takt med att vi människor hör talas om den. För i ett av Creepypoddens första avsnitt pratade vi nämligen om getmannen. Figuren som, enligt historierna som började dyka upp på nätet kring årsskiftet 2012-2013, rör sig i skogar i Nordamerika. Och sprider en märklig doft omkring sig och verkar kunna låna form och röst av dem den stöter på. Och nu på sistone har det börjat dyka upp svenska upplevelser i inkorgen. Allt fler mejlar och berättar om sina möten med getmannen. Här i Sverige. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och det har blivit dags för ett nytt avsnitt om den skräckinjagande hamnskiftaren i skogen. Har ni glömt getmannen? Det kanske är läge att uppfriska minnet lite så låt mig påminna om hur det lät i Creepypoddens tredje avsnitt. Jo, allt började med någonting som kallas en nazis berättelse. En kille under signaturen Anasis gick i september 2012 ut på sajten Fortran's underforum för spökhistorier. Han berättade en historia om hur han hade åkt iväg för att kampa med ett gäng kusiner och vänner i Alabama. De hade haft det kul och grillade och badade tills det började lukta konstigt omkring dem. Som hjärna och elbrand. En sån där lukt som känns som det smakar i munnen när man har näsblod. De stängde in sig i sin husvagn och efter en stund så var det någon som började skrapa och slå på dörren. Och med en röst som är som en dålig kopia av en av tjejerna i gänget hörs det hur någon där ute säger Släpp in mig, släpp in mig. En asis berättar att det låter som sådana där katter på Youtube som människor lärt några ord. Djur som säger saker utan att förstå vad de säger eller varför de säger det. Och så länkar han till filmklippet Cat Talk. Det är därifrån alla vätskrämda kommentarer kommer, på ett så till synes helt oskyldigt klipp. För ärligt talat, vad hade du själv känt om någonting skrapade och bankade på dörren till din husvagn och du plötsligt hörde den här rösten? <skratt> Nu är de här, getmännen. Åtminstone det är enligt denna lyssnarhistoria som lyssnaren Linnea skickade in. Hon gav berättelsen rubriken Ångermanlands skogar och historien läses av Rakel Josefsson. Det jag ska berätta om nu hände sommaren 2015 när jag var 19. Varje sommar innan hade jag och en vän till mig alltid åkt upp till Hummelvik, en liten ort som ligger en bit utanför Bjästa i Ångermanland. Och den här gången var vi allt som allt en grupp på fem stycken. Det var jag, min vän Lina som ägde stugan vi skulle bo i, hennes pojkvän Liam, hans kompis Pontus och en till tjej vid namn Hanna. Eftersom vi alla är friluftsmänniskor var vår plan att tillbringa mycket tid i skogen, kanske kampa några dagar och utforska vår omgivning mer än vi gjort tidigare. Efter en hel dag bilåkande kom vi fram, trötta och hungriga, och vi bestämde oss för att vi bara skulle ta det lugnt den första kvällen. Handla lite mat, packa upp och sen bara sova. Sagt och gjort, det blev en tidig kväll och morgonen därpå kände sig alla piggare. Redan vid frukost bestämde vi oss för att utforska skogen som ligger bara ett par stenkast från stugan. Vi packade ner diverse nödvändigheter och dessutom campingutrustning, mest ifall vi skulle hitta något passande ställe att övernatta på. Efter ungefär fyra timmars vandring i brant uppförsbacke i skogen kom vi fram till en glänta där det låg en liten kärn. På vägen dit hade skogen blivit allt tjockare och de enda andra personerna vi hade sett var några bärplockare. Vi var alla rätt trötta och bestämde oss för att pausa där. Vi började leta efter något bra ställe att slå oss ner på. Och på andra sidan av kärnen fanns det en eldstad och några bänkar som vi satt oss vid. Vi gjorde upp en eld, lyssnade på musik och bara umgicks. Tiden rann iväg och helt plötsligt hade det börjat mörkna. Vi valde att tillbringa natten där och började slå upp våra tält. Det gick relativt fort- och när alla var klara plockade Liam fram en braspanna som vi skulle laga kvällsmat i. Det var då jag började känna en konstig lukt. Det påminde lite om smaken man har i munnen när man blöder näsblod. Jag frågade de andra om de kände något och jo visst gjorde de det. Liam sa att braspannan var helt ny och att det kanske var den som luktade. Jag ryckte på axlarna och tänkte inte så mycket mer på det. Allt eftersom tonade lukten bort och jag glömde nästan bort den. Någon timme senare gick Lina och Pontus iväg- för att leta efter mer ved- och bara några sekunder efter att de försvunnit ur sikte- så kom lukten tillbaka. Den här gången var den starkare- och till skillnad från förra gången så tonade den inte bort- utan tilltog snarare. Det luktade verkligen som om någon stod i skogen precis vid oss- och kokade blod. Jag vet att det låter helt sjukt- men jag vet inte hur annars jag ska beskriva det. Jag såg på Liam hur han fick kämpa för att inte kräkas och jag tvivlar på att jag såg annorlunda ut. Lukten höll sig lika stark i kanske en halv minut och sen började den avta igen. Vi som var kvar runt elden såg oroligt på varandra eftersom braspannan den här gången nu var både släckt och nerpackad. Helt plötsligt kom Pontus tillbaka till elden där vi satt och frågade vad Lina var. Vi undrade varför vi skulle veta det, eftersom det var honom hon hade följt med för bara tre minuter sedan. Han förklarade att han måste ha tappat bort henne medan de plockade ved. Han sa att han hela tiden hade trott att hon var nära honom, eftersom man hört hennes steg alldeles intill. Men när han hade vänt sig om för att fråga om de hade tillräckligt med ved, hade han inte kunnat se henne någonstans. Det var då han hade gått tillbaka till oss för att se om hon hade före honom. Vi sa att hon inte varit här och frågade om han också hade känt lukten. Han sa att det hade han inte och verkade nästan lite irriterad över att vi satt där och frågade om någon lukt när Lina saknades. Precis när vi började gå mot skogen för att hitta Lina hörde vi hennes röst bakom oss. Vi vände oss om och såg att hon stod vid andra sidan av våra tält och grillplatsen. Alltså den motsatta sidan hon och Pontus gott mot för att hämta ved. Vi frågade vart hon tagit vägen- men hon svarade inte- utan kollade mest på oss med tom blick. Hur som helst var vi glada att hon var tillbaka- och satte oss ner kring elden igen. Till en början hade vi det trevligt- tills Linas pojkvän lutade sig mot mig- och frågade om det inte var något fel med Lina. Jag svarade att hon visserligen var lite tyst- men att det kanske berodde på att hon var trött. Liam sa att det var vad han också trott först- men att det verkade vara något annat. Hon svarade bara på tilltal och pratade bara med ord hon hört någon annan säga först. Han sa att om han till exempel frågade om hon behövde gå på toaletten svarade hon bara Ja, toaletten. Det var då jag märkte att lukten var tillbaka. Absolut inte lika stark som förra gången men stark nog för att märkas. Jag frågade Liam om han kände den och han nickade bara. De andra verkade dock lyckligt ovetande om Linas tillstånd och var inne i någon diskussion om vad vi skulle göra imorgon. Jag tittade på Lina och hon satt bara där. Ibland flackade hennes blick lite, men i övrigt var hon helt stilla. Jag ställde mig upp och frågade om vi kanske skulle sova snart. Och då rörde sig Linas blick från elden till mig, lika tom som förut. Och så gjorde hon en rörelse som nog skulle likna en nickning. Liam sa att han också var lite trött men de andra två sa att de nog kunde stanna upp ett tag till. Lina ställde sig plötsligt upp och gick mekaniskt mot sitt tält. I samma sekund som hon kröp in växte blodlukten och nu reagerade de andra också. Vi tittade på varandra samtidigt som lukten blev starkare. Hanna frågade vad det var som hände och jag och Liam berättade när vi var klara såg Pontus rätt skeptisk ut, vilket inte förvånade mig eftersom han alltid säger att det finns en naturlig förklaring till saker och ting. Hanna såg mest illamående ut. Vi bestämde oss för att gå lägga oss istället för att sitta där mitt i lukten. Hanna släckte elden och jag och Pontus plockade undan lite. Sen gick alla och la sig i mitt Pontus och Hannas tält. Egentligen skulle Liam ha sovit med Lina i ett eget tält men med tanke på blodlukten som kommit och gått Linas konstiga beteende och att Pontus fortfarande insisterade på att han hört Linas fotsteg i skogen tänkte vi att det kanske vore bäst om vi höll ihop. Vid det här laget hade klockan hunnit bli nästan två på natten och vi började bli lite trötta. En efter den somnade vi men efter bara en halvtimme vaknade jag av att Hanna puttade på mig. Hon höll fingret mot munnen som ett tecken på att jag skulle vara tyst och sen pekade hon mot tältduken. Jag hörde klart och tydligt steg där utanför och lukten var tillbaka. Jag var så oförberedd på den att jag råkade göra ett hulkande ljud och exakt då stannade stegen upp där utanför. Sen var det tyst i tre sekunder och sen hörde vi Linas röst. Hon pratade osammanhängande om att gå och lägga sig om elden och om ved. Hon lät lite som en robot eller som den kvinnliga rösten på Google översätt. Jag och Hanna satt blickstilla och lyssnade på Linas steg och hennes babblande- och försökte samtidigt inte kräkas av lukten som nu hängde över oss som en våt filt. Vi satt så i säkert tre timmar- Innan vi hörde hur Linas mummel tonades ut och hur en steg försvann bort från tältet. När det sedan ljusnade och Liam och Pontus vaknade ville vi bara hem. Vi fick ut dem ur tältet och sen riktades allas blickar mot Linas tält. Liam gick sakta fram och drog upp dragkedjan, stack in huvudet och tittade sedan ut igen. Han nickade som för att säga att hon var där och gick in. Samtidigt som vi började packa ihop våra saker hörde vi hur Liam och Lina pratade i tältet och sen kom de båda ut. Lina såg ut som vanligt igen, hennes röst var normal och hon rörde sig inte längre som en robot. Vi tittade lite fundersamt på varandra men sen plockade vi bara ihop och gick. På vägen hem var det inte många som sa något och även fast vi fortsatte vår semester där uppe i Ångermanland har vi aldrig pratat om den natten. Kanske för att vi är rädda, men antagligen också för att vi inte riktigt vet vad som hände. Det var för kanske två veckor sedan jag hittade Creepypodden och efter att ha hört avsnittet om getmannen har jag inte kunnat släppa den här kvällen. Jag har nog läst varenda historia som finns på internet om det här fenomenet och även fast jag inte hittat någon annan historia som utspelat sig i Sverige är jag bärsäker på att det var just det här vi träffade på där, djupt in i de svenska skogarna. Jag vet att många inte kommer tro på det här och det är nog just därför jag inte berättat det för någon. Men jag vet att det har hänt och jag vet också att jag aldrig kom med mig ut i just den skogen igen. Det var Ångermandlands skogar av lyssnaren Linnea, uppläst av Rakel Josefsson. Från Ångermanland ska vi nu åka söderut till Värmland. Lyssnaren Mattias skickade nyligen in en berättelse som antyder att det även i de västra delarna av Sverige kan finnas ovanade varelser i skogarna. Mattias berättelse har rubriken I Värmlands täta skogar. Och den läses av Rickard Weimer. Jag bor i Värmlands västra delar. Inte allt för långt från gränsen mot Norge. Har ni hyfsade geografikunskaper så förstår ni säkert att jag inte bor i någon större ort. Det sägs att Värmland är känt för sina stora skogar och många sjöar och passande nog så är jag mycket intresserad av friluftsliv. Allt ifrån svamplockning och fiske till naturfotografering och helt vanliga skogspromenader. Med tanke på att jag tillbringat otroligt många timmar i skogen så har jag givetvis sett en del ovanliga saker och hört många olika konstiga ljud. Exempelvis har jag sett älgar med gigantiska kronor på huvudet som haft långa och våldsamma kamper om en älgko. Jag har vid två tillfällen sett vargar skymta förbi och även hört vargylande på mycket nära håll. Jag har till och med sett en björn lufsandes i vattnet, lyckligtvis medan jag satt i en båt på ganska långt håll. Men det jag ska berätta om nu, det är någonting helt utöver det vanliga. En dag bestämde jag och en nära vän att vi skulle tillbringa natten i ett vindskydd djupt in i skogen, nära en ganska liten sjö med flera små öar. Jag kollade hur kvällens och nattens väder skulle bli och det så väldigt behagligt ut. 15 grader, vindstilla och fullmåne. Perfekta förutsättningar för en trevlig och minnesvärd kväll. Jag åkte en snabbis ika för att inhandla kvällens förnödenheter. Grillad korv med bröd och räksallad stod på menyn. Jag packade ryggsäcken och tog med min sovsäck och kudde. Även min otroligt fula men väldigt funktionella mygghatt fick följa med ifall det skulle bli helt outhärdligt med mygg och knott. Klockan närmade sig åtta och min vän plockade upp mig för avfärd mot skogen. Efter cirka två mil på en grusväg rakt in i skogen långt ifrån civilisationen så var vi äntligen framme. Vi bar med oss vår packning och en Ikea-kasse fullproppad med ved för att enkelt kunna tända brasan. Efter en promenad på några kilometer så var vi framme vid vindskyddet. Vi fick igång brasan på första försöket och kunde börja grilla ganska snabbt. Vi hade inte ätit många timmar och var utsvultna. Egentligen så grillar man ju bäst på glöd men vi var på tok för hungriga för att förvänta så länge så vi började grilla så fort elden hade tagit sig ordentligt. Korven smakade fantastiskt- och vi hade inte fått ett enda myggbett på kvällen. Meteorologernas löfte om bra väder hade uppfyllts- och det var till och med varmare än vad som hade sagts. Månen var stor och sken upp den lilla sjön bra- och det var väldigt stjärnklart. Efter en stund snack så gick vi ner till sjön- och fyllde en pettflaska med vatten för att släcka den glödande brasan. På väg upp mot vindskyddet igen- så hörde vi ett ljud som är lite svårt att beskriva. Vi blev knäppt för att kunna höra det märkliga ljudet bättre. Det lät lite som när en klocka tickar fast helt i otakt och ibland dubbel och till och med trippelslag. Det ekande tickande ljudet blev periodvis starkare men efter en stund så avtog det helt. Egentligen så borde vi suttit och spekulerat om vad det kunnat varit men vi var båda väldigt trötta så vi gick bara och la oss och pratade inte så mycket mer om det där ljudet. Det tog inte mer än fem minuter så hörde jag att min kompis andetag hade gått över till små snarkningar. Jag la mig till rätta men kunde inte låta bli att tänka på det där tickande ljudet. Vad hade det kunnat vara? Min närmsta gissning var att det pågick någon avverkning av skog i närheten och att ljudet kom från en maskin. Vilket egentligen också var ganska långsökt. Men efter en stunds funderande så somnade till slut jag också. Jag vet inte hur länge jag hade sovit när jag vaken och väldigt kissnödig reste mig upp i sovsäcken och sprang till närmsta träd för att uträtta mina behov. Jag tittade ut över den lilla sjön som tack vare molnljuset syntes väldigt bra för att vara mitt i natten. Den närmsta ön låg knappt 70 meter ifrån vårt vindskydd. När jag vände blicken mot ön så såg jag någonting som rörde sig mot sjön. Jag fokuserade mina nyvakna ögon på det som rörde sig och som nu hade böjt sig ner mot sjön. isningsvis för att dricka. Det reste sig igen och jag såg då att det inte var något djur som hörde hemma i en svensk skog Jag skulle gissa på att den var cirka två meter hög och stod uppenbart på två ben Den hade ett lite avlångt ansikte med runda ögon och en tjock ganska kort hals Kroppen var lite äggformad med långa, smala armar och ganska långa ben Jag blev helt stel av skräck och pulsen gick på högvarv det såg ut som att varelsen märkte att jag stod där och det kändes verkligen som att vi fick ögonkontakt. Plötsligt ekade det där tickande ljudet igen och denna en mycket högre. Det kom helt klart från den där varelsen. Jag sprang panikartat tillbaka till vindskyddet och väckte min kompis. Min kompis som genast hörde det höga tickande ljudet och såg mitt skräckslagna ansikte ställde sig genast upp och förstod att vi hade brådis därifrån. Vi greppade vår packning men lämnade säkert kvar hälften. Vi sprang allt vad benen orkade så långt vi kunde innan det där tickande ljudet helt hade försvunnit. När vi äntligen såg bilen var vi båda sjukt anfodda och skakiga. Min kompis som med skakig hand öppnade låset på bilen och tryckte in all packning hade redan fått igång tändningen innan jag hade hunnit sätta mig. Vi körde därifrån i full fart och när jag till slut hade hämtat andan så förklarade jag vad jag hade sett. Efter ungefär 25 minuter så hade vi äntligen kommit hem och vi gick båda utmattade och uppskämda och la oss. På morgonen åkte jag till min kompis för att diskutera vad vi hade varit med om. Vi kom fram till att varelsen uppenbarligen kunde simma eftersom den tagit sig till den lilla ön. Men vi kom aldrig fram till vad varelsen var för någonting. Vi åkte aldrig tillbaka för att hämta resten av vår packning. Och jag kommer aldrig att återvända till den delen av skogen igen. Ni hörde I Värmlands täta skogar av lyssnaren Mattias. Uppläst av Rickard Weimer. Det kanske inte är en getman, även om delar av beskrivningen låter väldigt likadan. Kanske är det någonting helt annat. Frågan är vilken tanke du känner dig mest bekväm med. Att det finns en sorts skrämmande okänd varelse ute i våra skogar. Eller två olika sorters. Creepypoddens sista historia denna vecka kommer från sajten 4 på underforumet X för diskussioner om det övernaturliga berättade nyligen en anonym användare om mötet med vad hen trodde var en getman eller en hamnskiftare. Jag har översatt berättelsen från engelska och då också tagit det lilla beslutet att förlägga den till en plats här i Sverige. För varför skulle inte denna händelse kunna utspela sig här också, trots allt? Lyssnaren Kerry tipsade om denna berättelse och det vill jag tacka för. För nu ska vi höra mig läsa en historia som börjar vid ett hus i skogen. Okej, okay, jag tänkte berätta lite om vad som har hänt här i skogarna utanför mitt hus de senaste nätterna. Jag bor i närheten av Sveg i Härjedalen. Jag har ett hus ute en bit ifrån närmsta samhälle och det är rätt mycket djur som rör sig här. Jag jobbar hemifrån och sitter inte sällan uppe till fem för att jag helt enkelt jobbar bättre på natten. När det är varmt ute brukar jag sitta bredvid mitt öppna fönster och jobba och det är inga problem eftersom mitt hus som ligger i närheten av ett litet berg är så långt borta från vägen. Det hörs nästan inga oljud alls om nätterna. För fyra nätter sedan hörde jag oväsen utomhus. Under en ganska lång tid hade det rört sig en björn i området och ätit ur mina soptunnor nere vid vägen. Så jag utgick ifrån att det var den som väsnades. Eftersom jag inte kände för att städa upp efter björnen morgonen efter så hämtade jag några kastrulllock i köket. Och gick ut för att slamra med dem så björnen skulle sticka iväg. Jag kom ut på verandan med ficklampan i ena handen och kastrulllocken under armen när en märklig doft fick mig att stanna upp. Först tänkte jag att soptunnan redan hade välts och att kräftresterna från den middag jag nyligen hade haft låg över hela uppfarten. Men när jag lyste mot soptunnan med ficklampan såg jag ingen björn och inga utspridda sopor heller. Nähä, tänkte jag för mig själv. Doften hängde kvar i luften. Den var söt och tung, som om någonting ruttnade. Om du har stått bredvid en överfylld avfallskontainer en varm dag vet du vad jag menar. Vid det laget började jag känna mig lite illa till mod, så jag vände om och gick in i huset igen. När jag gick och la mig vid fyra tiden på natten hördes inga fler ljud från skogen och doften hade försvunnit. Jag sov ostört. Natt nummer två. Det här var kvällen efter vid tre tiden. Jag satt och lyssnade på en podcast när ljud av oväsen återigen trängde in i huset utifrån skogen. Jag pausade podden och lyssnade noggrant. Utöver syrsor och den svaga vinden hördes ett mjukt dunsande som om någon gång på gång höll upp locket till min plastsoptunna och sen släppte ner igen. Jag släckte alla lampor och ljus inuti huset och tittade spänt ut genom fönstret för att få bättre sikt. Det tog något ögonblick för mina ögon att vänja sig- sen såg jag en stor silhuett borta vid soptunnan. Det såg ut som att den lutade sig mot den. Jävlar, tänkte jag, det är björnen. Jag hade sett den stå på bakbenen förut- och då uppskattat den till säkert två meter hög. Jag tog den närmsta jag hade en ficklampa i min närhet- mobiltelefonen, och lyste ut genom fönstret. Björnen vände sig snabbt mot ljuskällan- och plötsligt fick jag en kall känsla i magen. Tanken slog mig ofrivilligt. Är det där verkligen en björn? Jag hade sett den där björnen så många gånger det senaste året. Jag hade börjat känna igen dess kännetecken- dess längd, dess imponerande bredd- dess rufsiga och tjocka päls- och dess envisa och irriterade gruffanden och pustanden- när den rörde sig genom skogen. Det jag tittade på nu, ett stenkast ner från verandan- Såg inte alls ut som den björnen. Det såg inte ut som någon björn alls. Det jag såg liknade en mycket lång och smal människa. Minst och 80 lång och tunn och utmärglad- så det liknade en utsvulten lägerfånge. Figuren var för smal för att vara en hemlös. För smal för att orka gå hela vägen från samhället ut till mitt hus. Gestaltens ögon var stora- de reflekterade ljuset från min telefons ficklampa men liknade ändå stora svarta hål. Det var det enda jag såg i mörkret, skepnadens konturer och dess ögon. Först hade jag bara varit perplex över vad jag såg. Nu började det kännas skrämmande och hotfullt. Samtidigt kom lukten tillbaka. Samma stank av ruttnande kött av någonting som dött sipprade in genom fönstret. Jag stirrade på varelsen där ute med hakan på fönsterbrädet och försökte få ihop alla intryck, förstå vad det var jag tittade på. Jag har skjutfönster i huset och som sagt stod de öppna denna natt. När jag skulle rätta ut ryggen råkade jag slå huvudet i fönstret ovanför mig och med ett förfärligt rassel föllde ner igen. I samma sekund vände varelsen vid soptunnan om och rusade iväg in i skogen med en gångstil som gav mig kalla korar. Den hade båda armarna ut med sidorna och sprang framåt vaggande som om den inte kunde böja varken armbågar eller knän. Helt stelt tog den sig framåt i en osannolikt hög hastighet. Jag slängde mig bakåt från fönstret och en våg av illamående sköljde över mig. Sen kastade jag igen fönstret, drog ner persiennerna och sprang över till ytterdörren för att låsa den. Jag har varken jägarexamen eller vapenlicens men jag hade ett brädbollsträ i en garderob- det var ett sånt där platt slagträ som grabbarna i högstadiet förmodligen flinat åt men det dög i krig, bokstavligt talat. Med slagträtt i handen gick jag ut i köket och såg ut den största kniven jag hade i min ägo och så återgick jag till fönstret. Fullt beväpnad satt jag där och stirrade in i skogen, 10-12 meter bort. En halvtimme gick, men varelsen kom inte tillbaka. Stanken försvann kanske tio minuter efter att den sprang iväg. Till slut gick jag och la mig. Natt nummer tre. Jag hade druckit några öl och spelat lite datorspel under ungefär samma omständigheter som tidigare kvällar. Varmt, tyst, med öppna fönster men med lite mer uppmärksamhet på ljuden i skogen den här gången. Vid halv tre dök den där jävla stanken upp igen. Det var egentligen först då jag slutade koppla den till något dött, något som ruttnade och istället till någonting som levde. Doften kom och gick ju, precis som någonting som närmade sig och sen gick iväg. Jag stängde av datorspelet och stålsatte mig- med ena handen på slagträt vid skrivbordet. Efter att ha suttit och tittat ut genom fönstret en stund utan att något hände- blev jag lite uttråkad och tog fram min mobiltelefon som jag sedan pysslade med en stund. En halvtimme gick och doften blev allt starkare. Jag satt uppslukad i ett litet mobilspel när ett ljud skar igenom natten- ett ljud som jag aldrig i hela mitt liv kommer glömma. Det var först ljudet av något som bröts av. Kanske en gren från ett träd eller under tyngden av någons fötter. Och omedelbart därefter ett vedervärdigt blodisande skrik. Jag tappade mobiltelefonen av ren chock. Skriet kom plötsligt som ett bilarm och steg intensitet, blev högre, gällare och mer frenetiskt. Jag hade först i mitt förvirrade tillstånd kopplat ljudet till ett vildsint slagsmål mellan två katter men kunde snart konstatera att det bara var en röst som hördes. Det lät mer eller mindre som ett litet djur, närmast en katt, som blev uppäten levande. Jag släckte snabbt lamporna i rummet och kröp upp framför fönstret med så lite av min egen kropp synlig som möjligt. Det var fullmåne utomhus och ganska ljust, men jag såg ingenting. Ljudet lät som om det var nära, men det var inte tillräckligt nära för att synas. Vrålet fortsatte i minst en minut, kanske uppåt 90 sekunder. Jag begrep inte för mitt liv vad det var, men det kändes som om jag hörde någonting torteras ihjäl. För alla skull önskade jag att det bara kunde sluta. Till slut avbröt skriet lika plötsligt som det började. Jag höll andan och lyssnade noggrant. Ett par ögonblick av tystnad följde, och sen hörde jag det. Ur tystnaden steg en låg, väsande utandning och sen följdes den av något som lät som ett maniskt och onaturligt skratt. Som om en människa försökte härma en hygiena eller något. Och på det lät ljudet dessutom konstruerat, forcerat, som om det var någon snabbt och hjält som läste ha-ha-ha-ha från ett manus. Jag insåg att jag hade börjat svettas. Ljudsällan kunde inte vara mer än 15 meter bort och trots att jag var inomhus med låsta dörrar kände jag mig utsatt och i fara. När skrattet tystnade stod jag kvar i hopkrupen framför fönstret så blickstilla jag kunde. Jag väntade på nya ljud men ingenting hördes. Så reste jag på mig lite för att få överblick över uppfarten och ännu en gång såg jag varelsen. Det var till en början bara en rörelse bakom min bil som fångade uppmärksamheten och när jag fixerade blicken vid rörelsen insåg jag att det var en huvudsvål som rörde sig bakom den. Jag kisade för att se om jag kunde upptäcka några detaljer men det var för mörkt. På golvet låg min mobiltelefon. Jag plockade upp den och satte på dess ficklampa. Sen lyste jag ut på gården. När ljuset föll över bilen såg jag en figur som måste ha varit det omänskligaste jag någonsin sett. Han var till hälften dold av bilen men det som syntes var kort och gott en två meter lång man med axellångt hår. Han var omöjligt smal och gänglig och hans armar nådde ner till knäna. Han lutade sig fram bakom bilen som om han kikade på mig och jag trodde vi hade ögonkontakt. Tills jag insåg att det var hans bakhuvud jag tittade på. Varelsen betedde sig som om den hade ögon i nacken. Jag var iskall i hela kroppen och kunde knappt svälja av skräck. Trots att jag som sagt bor långt bort från närmsta område där en hemlös gubbe kunde tänkas promenera omkring var det den enda förklaringen som var rimlig som jag kunde föreställa mig. Det måste vara någon vilsekommen lodis. Jag fick ett infall, en blandning av fruktan och irritation över att någonting försökt ta sig in på min mark- och så slet jag upp fönstret och gallskrek försvinn från min mark. Figuren ryckte till. Först såg det ut som att den blev skrämd av mitt rop men sen insåg jag att den fortsatte skaka. Den rörde sig krampaktigt och ryckigt som om den skrattade men inget ljud hördes. Tills det där märkliga, mekaniska kacklet från natten dessförinnan kom ur honom. Det blev högre och högre och det enda jag förmådde ropa var hallå med svajig röst som om figuren inte hört mig första gången Då stelnade skepnaden till och rätade på ryggen Sen skrek den tillbaka Hallå, högt, för full lunga Sen tystnade den och stod där Jag stod fastfrusen i den onaturliga halvt upprättade ställning jag hade stått i när jag reste på mig och försökte få ordning på tankarna jag ville dels bara krypa in i garderoben med min kniv och gråta men samtidigt var det meningslöst att gömma sig nu när jag redan hade avslöjat att jag var här. En del av mig envisades dessutom med att vara irriterad över att en hemlös gubbe stod och tapsade på min bil. Den andra delen, den som gallskrek någonting är fel fly, lyckades jag för tillfället tysta ner. Jag fattade beslutet att fullfölja min konfrontation och försöka skrämma iväg figuren. Med slagträtt i den ena svettiga handen gick jag mot ytterdörren och öppnade den försiktigt. Utanför förstod jag först inte riktigt vad jag såg. Det var tomt bakom bilen. Jag hade bara lämnat den utom i någon sekund, men figuren var försvunnen. En rörelse nere vid uppfarten, där uppfarten gick över i vägen, fångade min blick och återigen fick jag syn på varelsen. På ett ögonblick hade den rört sig tio meter. Det var obegripligt. Där stod vi några sekunder och tittade på varandra. Den nere vid vägen, med ryggen mot mig- och jag uppe vid min ytterdörr. Och så började den skrika igen. Vid ett par tillfällen i mitt liv- har jag känt en äkta flykt- och kamprespons- men det där var helt klart den värsta av alla. Jag började banka slagträt mot min grill- som står på verandan för att väsnas- så jag skulle skrämma bort varelsen. Det var jag brukar göra när björnar kommer lite väl nära- det var den instinkten som slog till samtidigt tog jag några snubblande steg tillbaka mot ytterdörren sen hände det kanske värsta på hela kvällen gestalten vände sig om fortfarande vrålande och vi stod ansikte mot ansiktet ett ögonblick sen började den springa ut i skogen baklänges baklänges detta räckte för att strypa mitt sista desperata mod. Jag vände om och rusade in i huset, slängde igen dörren och låste den och flög upp för trappan till sovrummet. När jag kom upp hade min flickvän vaknat av allt ojud och hon blev halvt i ihjälskrämd av min likbleka uppsyn. Jag satte mig utpumpad ner på golvet och andades djupt. Senare sa min flickvän att jag också hade svettat som en galning. Hon hade vaknat av skriet ute på gården och suttit livrädd i sängen och ropat på mig. Vid det laget var jag redan utomhus och hörde henne inte. Dagen efter ringde en granne. Vi bor en bit isär i skogen, men inte så långt bort att vildsinta vrål inte hörs hela vägen dit. Grannen frågade vad som hade stått på natten innan, och eftersom jag inte ville låta som en farlig galning bestämde jag mig för att bara berätta hälften av historien. Jag trodde jag hörde en björn ungefär. Då sa grannen att han också hade hört björnen men att det troligen också fanns någonting annat där ute. Jag höll andan och lyssnade. Jag vaknade igår natt och såg någonting avlångt som rörde sig ute i skogen, sa grannen och fortsatte som en lång skugga. Jag trodde det var någon som försökte bryta sig in och satte på ljusen vid verandan för att skrämma bort honom men så såg jag att det var något sjukt jävla äckel. Det försvann ut i skogen och ut ur sikte. Att någon annan sett någonting som kunde ge min egen stor trovärdighet var obeskrivligt skönt. Jag berättade allt jag hade sett och grannen trodde varenda ord. Sedan dess har jag alltid varit mycket noga med att låsa ytterdörrarna. Det hade också att göra med att jag dagen efter gick ut och letade efter spår runt bilen och nere på gatan. Bakom ett gammalt skjul, en bit bort från huset, hittade jag en katt, död. Den hade fått magen uppsliten och det såg ut som att den hade ätits upp levande. Benen låg åt sidan och ögonen och munnen var vidöppna. Jag är en rationell person. Jag tror på vad jag ser fast jag är noga med att granska det kritiskt ur alla upptänkliga vinklar först. Men här har jag svårt att komma fram till en möjlig förklaring som går enligt vettiga vetenskapliga linjer. Jag växte upp här i området. Jag är van vid skogens vildjur. och jag har sett allt från varg till björn. Jag är säker på att det jag såg inte var något djur. Jag är säker på att det var någonting annat. Någonting som var stort som en björn men inte rörde sig som en björn och framförallt inte lät som en björn. Det är både spännande och dödsläskigt. Spännande i den meningen att någonting till synes övernaturligt trätt fram och fått mig, en vetenskapligt lagd och skeptisk person, att börja tvivla på vetenskapliga förklaringar dödsläskigt i den meningen att det övernaturliga har trätt fram bokstavligt talat på min egen jävla veranda ja, kanske hela vägen fram till min ytterdörr jag har inte hört några ljud från skogen på några dagar nu och jag börjar lugna mig lite men inte helt för i natt kände jag den där fruktansvärda stanken en stund igen Och med den historien, en anonymt skriven berättelse från Fort chan som jag har översatt och bearbetat och som lästes av mig, säger vi tack och hej för den här veckan. Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden. Den produceras som vanligt av Ludvig Josefsson som också gör musiken i podden. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram. På båda ställena heter vi Creepypodden. Och om du vill kolla in något av våra äldre avsnitt eller lyssna på någon av historierna i det här avsnittet en gång till- då är det bara att gå in på vår hemsida som du hittar genom att söka på Creepypodden på Sverigesradio.se. Och som vanligt, skicka in era spökhistorier och tips på andras spökhistorier. Ni når oss på creepypodden.se. Tack för att ni har lyssnat!